Programmet om amerikansk politik og samfundsforhold fra kongressen.com. Joe Biden, han har taget masken af, og øh, det skal faktisk forstås helt bogstaveligt. Øh, han har taget den maske, man af, som man ellers har set ham, nærmest permanent bagved, siden han blev præsident, for ligesom at ligesom symbolisere, at man skulle passe på i forhold til corona, og de kan man sige, løfte øh, de restriktioner, der er i USA. Det skulle man jo tro udelukkende var en øh, vindersag for Joe Biden, og det er det jo også sådan umiddelbart. Men andre savner det kan jo også godt øh, blive svært. Det var ikke så nemt, øh, som man skulle tro, Altså, det burde... Altså, du tænker på, den satte fast i øret? <laughs> Ja, på en måde kan du være lidt i overført og sige, at det der sket, fordi det burde være en, en noget, der smager rent vindersag at sige til amerikanerne prøv en gang, det går så fantastisk med at få vaccineret os øh, som befolkning, at øh, alle jer, der nu er færdigvaccineret, ligesom Biden selv er, jamen øh, kan nu smide masken. Når det så ender med, at du i kølvandet på at have lanceret det her, bliver åbningssketch i Saturday Night Live, det her store satireprogram, der kører lørdag aften på amerikansk fjernsyn, og som amerikanerne elsker at, at se. Og det er også, det vildt sjovt. De åbnede så simpelthen med en sketch, hvor at, at, at, det var selvfølgelig Fauci, den, den store sundhedsskue, som, som man havde som hovedkarakter, og så en masse forskellige amatørskuespillere, der skulle forestille at spille forskellige scener omkring den forvirring, der er for, hvem må tage masken af, hvem må ikke tage masken af, hvornår må man tage masken af, af. I hvor store forsamlinger må man have masken af? Og så videre, og så videre. Og det vi måske også bare lidt om, altså, at øh, forvirringen er, om ikke total, men i hvert fald så er øh, så alle de her gråzoner, som... Øh, det amerikanske samfund, og som vi jo også som dansk samfund på, er på vej ind i, det er i hvert fald noget af det, som lige nu, at det Biden, han, han bakker lidt med, og det vidner måske også om, at den næste fase, den bliver noget anderledes i hans præsidentskab, end, end de første godt 120 dage. Ja, fordi jeg synes, at det, det i virkeligheden giver anledning til at tænke over, det er jo, at på mange måder, så har Bidens øh, første 100 dage og lidt til jo i virkeligheden været super enkle. Det har ligesom handlet om en ting. Det har været lidt ligesom at være øh, præsident i, øh, i, i en krig. Mm. Der er ligesom der er en fjende, og ham skal vi kæmpe mod. Og så ved jeg godt, at man ikke har været helt, øh, hvad hedder det, helt enige internt i, øh, i USA. Det har ikke ligesom nødvendigvis været fælles front, men i hvert fald Bidens opgave har været enkel. Jeg skal bekæmpe corona. Jeg skal ikke lave de fejl, Trump har lavet. Jeg skal få vaccineret amerikanerne, og jeg skal få vedtaget nogle økonomiske hjælpepakker, men det peger alt sammen ind i en samlet konflikt. Det er jo, mm. det er jo egentlig et eller andet sted, det er jo samme, man, man langt hen og vejen har haft i, i, i dansk politik, og det er altid som politikere enklere at forholde sig til, og det gør jo også typisk, at, hvad hedder det, at man, man er populær. Og noget af det, jeg ser, og som vi, uden at for meget, skal diskutere i dag, det er i virkeligheden nu bliver det hverdag for Biden? Han skal til at være en helt almindelig præsident. Ja. Og hvordan må det så bliver? Jeg tror, altså uden at det øh, skulle, øh, skulle være alt for pessimistisk på Bidens vegne, så bliver det anderledes, fordi at øh, rally around the flag-effekten, som jo lidt er den, der, han har oplevet, den forsvinder ret hurtigt. Altså... Øh, Prøv, øh, hvis man kunne, eventuelt at spørge George H.W. Bush, hvor fantastisk han eller synes, det var tilbage, det omkring golfkrigen, øh, og hvor han rated rundt på, altså jeg tror det var uh, approval ratings på 85 eller sådan noget, det var helt vildt, øh, Berlinmuren faldt, Sovjet kollapsede og så videre, og amerikanerne synes, det var forrygende. Så blev det hverdag lige bagefter, efter økonomien begyndte at have det dårligere og så tabte han et eller stensikkert genvalg til, til Bill Clinton, selvfølgelig også på grund af Rosborough, det er en anden sag. Det, der så bare er med Biden nu, det er klart, det er det, der kommer nu, det er, når den her rally-around-the-flag-effekt forsvinder, når man på et tidspunkt glemmer coronabekæmpelsen, når man på den måde glemmer, at øh, nå, jamen, der var en gang, hvor vi alle sammen gerne ville vaccineres. Det sørgede Biden så for, at vi blev. Men hvad så nu? Øh, altså, på den måde er politik jo øh, usaknemmelig, og på den måde er vælgernes ukommelse også kortsigtet, og det er jo noget af det, som Biden han skal til at slås med nu, så det bliver ret interessant at se, hvordan han vil sørge for, at hans næste 100 dage bliver lige så gode, som hans første har været det. Velkommen til kampen om Amerika, endnu en gang, om Bidens præsidentskab post og hvilke udfordringer lige ligefrem problemer, han kan løbe ind i. Ja, og inden vi går videre med analysen af det, så skal vi jo lige... Husk jer på, at den her podcast bliver jo kun til noget, fordi I er så gode til at blive medlemmer af kongressen. Det foregår ind på kongressen.com, og Anders der er blandt andet masterclass den 1. juni, som man jo kun kan deltage i, hvis man er medlem. Det er sandt. Der skal vi snakke om øh, noget, vi også har talt om i nogle af de foregående kammerer i Amerika, nemlig omkring den krise, som det republikanske parti befinder sig i, de udfordringer, som øh, man står med nu, hvor Trump han ikke rigtig helt har tænkt sig at slippe tøjlerne og... Øh, hvad, hvad de har tænkt sig at gøre fremadrettet. Så det skal vi snakke om til den masterclass, som vi holder den 1. juni. Det skal vi nemlig, og du, bliver, du kan altså komme med til den her masterclass og læse al vores journalistik, hvor der blandt andet fra næste uge vil være en del mere af stof. Og så støtter du selvfølgelig også den her podcast. Alt det, det gør du ved at gå ind på kongressen.com Kom og enten lave et medlemskab, der kører hver måned, eller du kan også lave et årsabonnement, så får du det. Billigere. Så er det jo sådan, at vi altid hver uge trækker lod blandt øh, nye abonnenter. Og denne uge, Anders, der er en, der hedder Lasse, der har vundet. Det er ikke dig. Nej, det er ikke mig. <laughs> Men det er rigtigt. Det er Lasse, der har vundet den her uge. Og vi, øh, vi sender en mail til, øh, til Lasse med, øh, med opfølgingen her efter, at øh, programmet er, er overstået. Og, øh, og så glæder vi os til at, øh, at se, hvem der vinder næste uge. Ja, så håber vi, at Lasse kan bruge podcasten her på sin, i sit øh, arbejde på en øh, større dansk øh, mediearbejdsplads, ja. <laughs> så har vi heller ikke sagt for meget. Nej, nej. så lader vi den ligge. Nå, Anders Aar, når vi skal kigge på, hvad hedder det, de, øh, kan man sige, de udfordringer, Biden kan øh, løbe ind i, hvad der kan gå galt. Og øh, vi har vi ligesom i fællesskab listet syv punkter, ja. som vi løber igennem. Og vi taler om punkt nummer et, og det er fordi, og, det, og det, det kan man sige, det det kan godt lyde sådan lidt øh, kommet lidt udefra, men det er fordi, det er jo egentlig, Biden løber ind i lige om lidt. Mm. Det er i virkeligheden ikke noget, han kan gøre så meget ved. Det er, at demokraterne har, hvad skal vi sige, sovet i time yeah. de sidste hvad? 30 år. Snorkboblede. Snorkboblede i 30 år, det har været en god lang tonerosesøvn, <laughs> og så har de lavet domstolene rundt omkring i USA... Øh, bliver republikanske. Bliver republikanske. Og så kan man sige, så har de haft det uheld også, at hver gang der er skulle skiftes, eller de mange gange der er skulle skiftes øh, medlemmer af højesteret, så har det været en republikansk præsident, der sidder. Det handler om, at Road versus Wade mm. kommer op øh, nu her, altså øh, kan man sige, stillingtang til, til den amerikanske abortlovgivning, lige om ja. lidt i højesteret. Ja, den kommer jo, øh, altså, den kommer ret snart faktisk, fordi det er jo øh, velkendt, at lige siden... <coughs> Den sidste højesteretsdommer blev udnævnt af Donald Trump, hende hedder Amy Coney Barrett, som overtog, da Ruth Bader Ginsburg døde ganske kort tid før præsidentvalget i 2020. Der, øhm, ligesom der har der jo været en 6-3-fordeling, som det hedder. altså Det vil sige 6 konservative, 3 demokratiske dommer. Og selvom at John Roberts, der er præsident for højesteret, også tæller som en del af den konservative gruppe, så er man usikker på, hvor han står ved, med Roe v. Wade. det er derfor, indtil... Det skete indtil Kony Barrett aflyste Gensburg. Jamen, der var situationen, at man faktisk ikke vidste, og derfor ventede man også ude fra delstaternes side med at prøve, at det komme med sager, som højsten så skulle tage op. Men nu, hvor Gensberg er afløst af Kony Barrett, jamen, så er der ingen tvivl. Uanset hvad John Robertson foretager sig, så hedder den stadig i hvert fald mindst fem konservative i sikker gruppe. Det, der så kommer til at ske nu, det er nogle af de her sager, blandt andet fra nogle stater som Tennessee, Louisiana, Alabama osv., som typisk set er sager, der skal prøve at se, om man kan omstøde Roe v. Wade-afgørelsen, fordi Roe v. Wade er jo en højesteretkendelse, som sikrer kvinder i øh, retten til abort i alle amerikanske delstater. Og det er typisk det, man gerne mener at takle og sige, at det skal ikke længere være et føderalt anlægne, det skal være et delstatsanlæggende. Det er det, nogle af de her delstater, lige nævnte, ønsker at gøre. Og det er... Det er ikke givet, at det sker, men det kan bestemt ikke udelukkes, at det kommer til at ske. Også fordi... Ja, også fordi vel i virkeligheden, at de her sager i første omgang, så er det jo ikke decideret sådan stop for abort, der skal tage stilling til. Det er begrænsning, Præcis. jeg tror. Det er, at man får, at man vil, give, man, man vil give, sætte delstaterne fri til at lave nogle meget stramme abortlovgivninger. Og det er, jo, altså, det er jo første skridt på vejen, fordi nogle af de slager, som der kommer fra nogle af de stater der er nævnt før, altså det er jo dybest at gå ind forbyde kvinder at, at få abort. Og det kan jo det kan godt lyde bizarrt, når man sidder her i Danmark i, i scene, det seneste forår 2021 og tænker abortbegrænsninger. Really? Men det er faktisk ikke desto mindre det, der sker. Fordi altså, problematikken omkring den her, altså, det her emne, kan jo blive ret omfattende, fordi prøv at forestil dig, hvad er det for et kaos, man slipper løs, hvis man gør det her? I tilfælde af, at man siger, jamen det er ikke længere en federal ret, det er ikke sikkert, at du kan få lov til at få abort, afhængig af hvilken delstat du bor i og hvilke regler, der gælder. Så prøv at forestil dig et eksempel. En kvinde fra Tennessee kan ikke længere øh, få abort. Okay, men hun vil gerne have en abort. Rejser hun til New York, hvor hun godt må få en abort? Hvad så, når hun kommer tilbage til Tennessee? Og så videre, og så videre, og så videre. Altså, det bliver et kæmpe øh, rod, det her. Og det er jo selvfølgelig også, kan man sige, det, som demokraterne advokerer forudover, at de grundlæggende selvfølgelig mener, at kvinder skal have ret til at bestemme over deres krop selv, og så videre. Men det er det, der er problemstillingen lige nu. Og det er øh, uden sammenligning, det emne, der i 2021 får billedet til at gå højst, det kan jeg love dig for, vi kommer til at snakke mange gange om det her, også i resten mm. af kalenderåret. Mm. Fordi der er det sådan tre emner i USA, der rydder bordet. Altså nu spilles bare fem i casino, Altså enten er det våben, abort eller race, snart snart de tre emner er på bordet, så er det det mm. eneste, det handler om. Og det er det, der virkelig kan sætte sin IK. Og i år så ligner det altså, at især abort det kommer til at blive den helt store politiske varme kartoffel. Ja, og det er jo grunden til, at jeg virkelig synes, det er så interessant og grunden til, at jeg tænker, at det kan blive et ret stort problem for Biden, eller i hvert fald give ham sådan en konstant uro på bagsmækken, selvom han kan sige, at det er jo ikke noget, jeg bestemmer. Mm. Det er noget, der foregår nede i højesteret, eller det er noget, der foregår ude i delstaterne. Nej, jeg er lige så vred, som, som I er. Så er det jo, at de her tre spørgsmål, du nævner, jeg vil faktisk også sige sådan noget som øh, LBGT-rettigheder. Mm. Øh, det er jo spørgsmål, de her ting, du, du nævner abort, våben, race, og så vil jeg tage LGBT med, de er så vigtige ja. for kernevælgerne i de to partier. Det er jo virkeligheden der, hvor de, så kan de godt nogle gange være uenige om, om økonomi og øh, udenrigspolitik og alle mulige infrastruktur, men der, hvor, hvor man virkelig kan trække ofte de tydeligste streger i amerikansk politik, der hvor det bliver meget sort hvid om du er det ene eller det andet, øh, det er på de her, kan man sige, værdipolitiske øh, Ting. Og det er der, hvor jeg tror, at det her, det kan give Biden nogle store udfordringer, fordi at når man i den grad kan rykke lovgivningen, eller rykke i hvert fald, hvordan lovgivningen udøves gennem domstolene fra republikanernes tid, så vil Biden hele tiden have uro på bagsming, og han vil hele tiden have et bagland, der er frustreret. Det er i virkeligheden der, hvor jeg ser, at det her kan blive rigtig svært for ham. Ja, og man kan sige en sidste ting omkring Roe v. Wade, øh, som er under pres nu, det er jo også bare, at for det første, han kan ikke gøre noget ved det. Øh, han kan ikke gøre noget som helst ved højeste sammensætning, og der er ingen udsigter til, altså selvfølgelig er vi ikke her over liv og død, men som udgangspunkt er der ikke lige nogen, der står foran der skulle udskiftes, i hvert fald i de kommende øh, mange år. Altså, øh, og de tre dommer, Trump har sat ind øh, som præsident, de er ret unge. Øh, det vil sige, at øh, det her er også et emne, som hvis, altså husk på, Roe v. Wade har galt siden 73 den ændring, der kan tænkes at komme nu, jamen den kan sagtens komme til at gælde i, jeg ved ikke, om det bliver 40 år igen, men den kan sagtens komme til at gælde i hvert fald de næste 10 og 15 år, mm. uden problemer, mm. fordi højesterets samtidning vil være præcis den samme mm. om 10 år, som den er i dag. Mm. Jamen det, det, det, det, det, er fuld, det er fuldstændig rigtigt, ikke? og det er jo, kan man sige, det har været lov næsten 50 år, det, det her nu, eller det, den her stødende, og det er jo netop problemet, det her med, at de kan stå så længe, og demokraterne har lidt spillet sig selv alle trumferne for hånden på det her. Når Apropos trumfer på hmm. hånden, så er det andet problem, øh, Biden, vi, vi to ser, at Biden godt kan løbe ind i, det er jo lidt det her med, at de nemme sejre, de er ved at være taget. Altså, øh, alt det, der sådan ligesom var nemt at klare, eller ikke nemt, alt det er relativt, det er ikke nemt at få vaccineret, jeg ved ikke, 500 hvor, 100 flere hundrede millioner, millioner amerikanere, det, det er langt fra nemt, men, men, men det, alt det, han i virkeligheden, lad mig sige det på en anden måde, har kunnet gøre alene, det er ved at være overstået nu. Ja. Så nu kan det godt være, at der bliver lidt længere mellem de fede pressemøder ude i øh, Rosenhaven. Altså. Ja, fordi man kan sige, at det, der i hvert fald venter nu, det er benhårdt politisk arbejde for at øh, tage de næste stik hjem. Og nogle af de stik, han prøver at tage hjem, er jo selvfølgelig infrastrukturreformer, og nogle af de andre ting, ud, hvad så er uddannelse- og familiereformer, som vi også har talt om i forbindelse med, at han holdt sin tale her for nogle uger siden uh. på Capsule Hill. Men de ligger ikke lige til højrebenet. Altså, han har bragt sig i en position, hvor de kan gå hjem, men det rigtige, de ting, han kan gøre på dekretniveau, eller de ting, han har kunnet tumfe igennem via enten budgetreglerne, eller forsøge at gøre noget med budget reconciliation osv., jamen det rigtige, det har han efterhånden gjort, eller det med at meddele, at man trækker sig ud af Afghanistan. Det er jeg stadig ikke sikker på. Han er en god idé, men det skal vi ikke snakke om i dag. Det der med at Paris sig Paris-aftalen osv., alle de her ting, det er klaret nu. Så det er rigtigt, som du siger, alle de lavt frugter, de er plukket nu. Og øh, så kan man sige, de næste, der, der hænger op de hænger lidt højere op i træet. Det bliver en sag for dem, hvis han kan få plukket dem ned. Men øh, der er lidt længere op, og der er også derfor, at det er længere ned at falde, hvis det går galt. Ja, og apropos på øh, de frugter, der hænger højt op, så er det jo dem, han, øh, så er det jo dem, han jagter. Lige nu, mm. hvis man følger med i amerikansk politik, tror jeg de fleste af vores lyttere gør, så er Biden jo på sådan en uofficiel USA-turné ja. i øjeblikket. Og den ene dag der handler det om og der handler det om sådan jobskabelse til almindelige amerikanere. Og dagen efter der handler det og de to ting han kan følge sammen. Dagen efter handler det så om infrastruktur. Mm. Øh, og så kan man sige, at et eller andet sted, tror jeg også gerne, han vil gøre noget ved både uddannelse og så immigration. Det, det, immigration, der er han lidt brandbarn, når jeg tror på uddannelse, der savner de stadigvæk lidt at finde ud af, hvad planen øh, skal være. Punkt nummer tre her, det er jo i virkeligheden, at de her store politipunkt, som er super vigtige mm -hmm. for demokraterne og for ham selv, det er jo nogen, der er svære at få i land. Og så er vi tilbage ved det berømte, den her, som Biden jo ellers har slået sig op på at han kan samarbejde med dem, der sidder over på den anden side. Altså, vi var havde... ikke så interesserede. Vi havde en artikel den anden dag, som mm. øh, jeg holdt meget af, øh, som øh, en af vores gode øh, kollegaer også har skrevet, omkring den kvinde, som øh, lige nu er den, der sidder i senatet og bestemmer, hvilke lovgivninger, som rent faktisk må, øh, hvor Biden må få lov at bruge budget reconciliation. Den kan lytterne jo, hvis ikke de allerede har læst den lige smule ind og læst, når de har hørt sådan er færdig. men det er jo det, der det det er jo det, der står og falder med. Hvis ikke han får lov til at køre budget reconciliation, det tyder det på, at han gør. I hvert fald i forhold til infrastruktur, men hvis han ikke får lov til at gøre det i forhold til, øh, til nogle af de andre, så er han nødt til døde pine at samarbejde med republikanerne, og der er lukket. Altså, der er ingen som helst tegn i hverken sol, måne eller stjerner på, at andre end Måske en ja, maksen håndfuld, altså det er nogle af de... Men ikke noget, der rykker. Nej, nej, nej der er slet ikke nok op til de 60. Og når vi hele tiden snakker om det her magiske tal med de 60, det er fordi, det er det, der skal til at forbryde en filibuster. Og det vil sige, så sender tingene til, og, øhm, og sandheden er også bare selv nogle af de få republikanere, nu er det ikke så meget dem, vi skal snakke om i dag, men nogle af de få republikanere, som tidligere faktisk har været med demokraterne, en med Romney for eksempel, ja, ja, han kunne godt være med på, på nogle ting igen, men man skal også bare lige huske på, han er også kommet under et gevaldigt pres fra sit eget bagland hjemme i, i Utah, hvilket vi også havde noget om mm. den anden dag. Æ, netop fordi han går imod Trump og går imod Trumpismen osv., som jo lige nu er den kurs, som det republikanske mm. parti bekender sig til. Så hans lyst måske i stigende grad også til at være sammen med demokraterne og vende sig væk fra sit eget bagland, det, den ser også ud til at være noget krympende. Ja, og så kan man i virkeligheden sige det, at det handler jo, bund synes jeg, om, at republikanerne har valgt en klar strategi frem mod hvidtvejsvalget i, mm -hmm. øh, øh, i 2022, som jo er den samme strategi, som de brugte mod Obama, det er at sidde på hænderne og bekæmpe alt, hvad der kommer over fra det hvide hus. Og det er det, de gør. Og så kan man sige, har de haft svært ved at få så meget ud af det i de her første det 120 dage, ja. cirka? Ja, men det er jo netop det, vi sidder og snakker om Det er nu, det begynder at virke, fordi at nu er Biden ved at løbe lidt tør for ting, han kan klare selv. Ja, altså hvis du så med McConnell's udtalelse den anden mm. dag omkring det her med at gøre Biden til en one-term president, altså det er ens en det samme, han sagde bare med Obama i ja, sin tid. Æ, så den strategi, den, den kører man jo <coughs> tydeligvis en gang til. Sandheden er jo også bare her omkring det punkt også, at øhm, altså... Der er ingenting, der tyder på heller, at Bidens især venstrefløj i hans bagland har noget som helst behov for at skulle komme republikanerne i møde, fordi de synes, at de ting, der er udgangspunktet for det republikanske parti, er så langt væk fra det, de står for, at de kan slet ikke se nogen som helst grund til at bare komme dem helt i møde, så vil de næsten hellere lade være. Så på den façon, så er vejen til de næste... Øh, politiske sejre også, øh, det mere bombede for Biden, fordi øh, sandheden er bare, at øh, tværpolitiske aftaler, de er altså ikke lige om Nej, det tror jeg faktisk, du har en god pointe i det her med at sige, at jeg tror at jeg virkelig, du har, at Biden har ligesom bestemt sig for at sige, at man, altså, han skal gå så langt hen over midten for at få en aftale med republikanerne, at han vil få så meget ballade internt. Så det er simpelthen ikke, øh, det, er simpelthen, det er simpelthen ikke det værd. Præcis. Så, så, så i virkeligheden, så har han måske... Han vil gerne få det til at se ud, som om han gerne vil samarbejde. De holdte jo nogle møder, var det i, i sidste uge, men det mm. jeg synes, det er noget interessant ved det. Det var at det hvide hus, ikke Biden selv, men det hvide hus havde faktisk været ude at sige, ind at de regnede ikke med, at der kom noget ud af det. Altså, så det, det er i virkeligheden at det er jo, at det er jo ren skuespil, begge parter spiller. altså Der er ikke nogen, der er i virkeligheden har nogen intentioner om, om, øh, om noget. Øh, om noget ja. sådan. Så er vi nået til Biden-problem nummer 4. Ja. Nu har de jo faktisk fået rigtig meget gennem de første 100 dage, specielt gennem det her budget reconciliation. Og så kommer der altid noget, der er træls. Der så er der noget, der ikke virker. eller nogen, noget, der er, ikke duer. Nogen, der er nogle idioter, eller nogen, der ikke kan finde ud af deres arbejde, eller noget, der virker mod hensigten og sådan noget. Og nu begynder han jo faktisk at hænge. Det er jo det dejlige ved at være chef for noget i starten. Der er ikke rigtig noget af det, man har besluttet, der har været ude at virke ude i virkeligheden. <laughs> ja, ja. Jamen prøv at høre. Sandheden er jo i det tilfælde, at han kommer også til at stå med den måske allermest besværlige del af problemstillingen med det her indgår, når politik skal ud at virke. Hvis alle har forventninger til, at det virker og det så ikke virker for alle, men det kun virker for nogen, eller det virker meget lidt for mig, men rigtig godt for dig, så bliver jeg lidt træt. Og så eller ja, jeg, jeg først kan mærke, at det virker om et par år. Yes, ja. alle de der ting. Jeg sagde, så bliver så jeg har jo brug for det nu. <laughs> altså Vi havde regnet med, at det skulle virke fra dag 1, og hvorfor siger du så, at det først virker fra dag 500 eller et eller andet? Det kan da ikke være rigtigt. Øhm, og det er jo så bare en af lunerne ved... Øh, ved at være præsident, og det er jo noget af det, som han nu øh, i hvert fald skal, skal stå distancen omkring, at øh, der er i hvert fald øh, der er rigtig mange ting, at de reformer udspiller og nogle af de stimulusøvelser osv., der er lavet, som efter alt at dømme vil have en positiv effekt for middelklassen i særdeleshed. Det er dem, først og fremmest mm. går efter at ramme øh, og prøve se, om han kan købes, øh, købe deres gunst. Det, der så bare er udfordringen, det er, hvis ikke den virker hurtigt nok eller i hvert fald virker i en sådan skala, så alle tænker om, men okay, det går vel ikke virker for mig lige nu, men det virker for mig lige om lidt, for jeg kan se at det virker for de andre. Så er det man som tit øh, ser vælger at begynde at. Øh blive lidt fristet af, når der så står en opposition, og i det tilfælde er den opposition jo så republikanerne, men det kan jo også være en venstrefløjspolitiker, demokraterne som tænker, jamen, jeg finder lige den nærmeste ølkast, og stiller jeg mig op og harcelerer over det, som, øhm, som der ikke går hurtigt nok i forhold til, øh, til, at Bidens politiske programmer virker. Ja, der er det jo, synes jeg, er jo interessant at se, at republikanerne har jo netop, meget klogt egentlig, altså, Demokraterne valgte jo at sige, at de gjorde ikke nogen ihærdig indsats for at få republikanerne med på den her, specielt den økonomiske hjælpepakke. Og man skal bare tænke på, at det er 1,9 trillioner dollars. Ja. Det er vanvittigt mange penge. Mm -hmm. Vanvittigt mange penge. Det er klart, når man skal bruge så mange penge, så er det jo på en... Altså ikke på 1,9 trillioner forskellige programmer, men det er på rigtig mange forskellige programmer og idéer, og der er jo noget af det, der vil gå galt. Der er noget af det, hvor der vil være overforbrug og spild. Og demokraterne, eller slutte republikanerne, lager sig jo netop meget bevidst meget lavere i deres idéer. Så de har jo en dejlig ølkasse at stå på ja. de næste halvandet år, hvor de bare kan stå og pege på alt det, som uundværligt ikke vil virke at sige. Kan I se, hvad vi sagde? Demokraterne, de er rapplende vanvittige, de vil bare bruge løse penge, de ikke har, og, det, og stemme på os, fordi vi passer på jeres penge. Mm. Det er jo sådan set, kan man sige, det er det, der er faren. Ja, de 1,9 trillioner vil gøre mange glade, men det vil også give republikanerne en, en, en dejlig ølkasse at stå på. ja. Yeah. Fuldstændig. Altså, de er ved at gå all in og sige, at vi kører selv, og så har man samtidig også i hvert fald, gjort sig potentielt sårbar over for den hæftige øh, oppositionskritik øh, og de angreb, der kan komme og de mulige øh, man siger, stik, som republikanerne kan tage hjem på den øh, baggrund. Men det er jo sådan noget, når man satser, at det går det godt. Jamen hvis det her, det går godt. Hvis det hele virker, så polariserer de øh, modstanden både i 22 og 24 for demokraternes side, for så virker det. Men hvis ikke det virker, hvis det halter, eller det går for langsomt, eller et eller andet, så står de over for at potentielt set få øerne i maskinen om halvandet år. Det tror jeg, du har meget ret i, og jeg har hørt sige, så ender det jo altid i hvert fald og altid med at blive tæt. Lige ja, modellem. ja, det gør er det. er altid være et eller andet, der gør det. Nå, så synes jeg, punkt nummer fem, der er en ting, der er, faktisk har været rigtig interessant, jeg tror i virkeligheden ikke, der er nogen af os, hvis vi skal være helt ærlige, vi vil gerne gøre os selv utroligt kloge, men havde forudset det her, Punkt nummer 5. Mm. Det er i virkeligheden at sige noget af det ret fascinerende, synes jeg, under Biden og i virkeligheden også under hele præsidentvalgkamp, det er jo, hvor gode demokraterne har været til fælles fodslag. Mm. De er i virkeligheden blevet, de, de er blevet dem, der fallen line. Ja. line, altså, øh, som jo egentlig plejer at være det, republikanerne er gode til. Og nu har man faktisk, synes jeg, den sidste uge egentlig set, hvor det er måske, der er nogen Egentlig alvorlige kan man sige, linjer, der deler demokraterne. Og det er egentlig ikke det, jeg havde set om. Det er på udenrigspolitikken. Helt konkret har man jo set det på forholdning til, til det uro, der har været i mellemøsten i Israel-Palæstina-konflikten, at der har demokraterne ikke helt nemt ved at finde fælles i Hvert fald ikke fra den her berømte yderste venstrefløj ind til Biden, der ligger lidt mere, i hvert fald inde på midten. Mm. Og jeg vil sige... Det er rigtigt, det er overraskende, at det nu bliver, bliver et så stort tema, som det er blevet. Og det er måske også lidt overraskende, at det er der, hvor de første, sådan tydeligste sprækker i det demokratiske panser, lige præcis omkring at line at det er der, det kommer. Og så måske alligevel ikke helt, fordi det er tit, når man kigger tilbage, også historisk, du må kigge på Obamas præsidentperiode også, at venstrefløjen og midten i det demokratiske parti, er meget sjældent enige. Altså venstrefløjen er tit meget mere protektionistisk og meget mere øh, tilbageholdende i deres udenrigspolitiske approach, end, øh, end de moderate øh, demokrater er. Og det er jo så det, der begynder at vise sig igen også aktuelt nu med, med situationen i, øh, i Mellemøsten. Og øh, den balance kan godt blive vanskelig for Biden at finde, fordi han ligger inde på midten, og det, det kan han heller ikke løbe fra, at han altid har gjort. Nej, både som senator og som vicepræsident også. Ja, og kan man sige, der er jo også en linje for, hvor langt den amerikansk præsident kan gå for uh, ud af den vej med at være sur på Israel. Præcis. Altså, der, der er han ret begrænset. Jeg synes, det var bemærkelsesværdigt, at uh, Tim Kane, mm. den tidligere vicepræsidentkandidat, eller der var vicepræsidentkandidat med hele nu senator, i den grad her for et par dage siden var sendt i byen for at sige, nu skal vi lige holde lige op med at kritisere Biden. Altså, det, var jo, altså, han, han lige, det lød meget som en, der var sendt i byen for ligesom at sige, hold, hold lige op. Ja, det er ikke lige lade være. Det er ikke så rart, det her. Det, det smagte lidt af Hesmaesters voice, der han var ude, det rigtigt. Ja, det minder lidt om sådan en ordfører for Socialdemokratiet, <laughs> der har sendt ud for at, at sige ud, noget. fordi ministeren ikke gad sige noget af det. Ja, <laughs> Altså, det synes jeg var meget bemærkelsesværdigt. at de godt ved, at det er et problem. Og så tager man sådan en, som som Tim Kane, som er bredt repræsenteret, godt nok ligger inde på midten, men sådan en, som alle på en eller anden måde har, har, har rimelig god respekt for og sige, så, så, så, så, så, Ja, nu, præcis. Nu, ikke, ikke, ikke råb så højt ja, nu, nu nu ikke mere af det her, fordi uh, det, man må helst ikke opdage, at vi også skal blive uvenner internt i vores butik, uh, og det har folk opdaget. Så ja. det, den, den manøver, den virkede rigtigt. Og apropos, nu arbejder vi også jo opad på listen af, hvad der kan blive rigtig grim. Apropos uvenner i egen butik, og nu startede vi med i starten at tale om, at øh, demokraterne havde sovet i timen de mm. sidste 30 år. Det har de også et andet sted. Det er ude i alle staterne, ja. hvor republikanerne i, i mange, mange stater, i hvert fald mange af de afgørende stater, har fået lov at sidde på hele det lokale magtapparat. Det er dem, der, er, ja, det er dem, der sidder i, i, som, både som kummonører, men i virkeligheden også fylder op i i husene, ude omkring i, i staterne. Og det har jo stor betydning, fordi det er derude, man trækker de linjer, der stemmes efter, specielt når der stemmes til repræsentanternes hus. Det vil sige, hvis jeg lige skal forklare det her, ved et midtvejsvalg om to år, det kan godt være, at demokraterne på alle måder er positioneret godt, men republikanerne har, kommer til at have en kæmpe fordel, både fordi de kan lave sjove valglov, men specielt fordi, at de kan trække de her streger, der gør det rigtig svært for demokraterne at vinde deres sæder i huset. Ja. Jamen altså, hvis man kigger på, på valgdistriktfordelingen i øh, altså i nogle af de delstater, hvor det er aller værst. altså Det ligner som en børnetegninger, altså, hvor at man har zigzagget sig. Børnetegninger af meget små børn, der er ja, meget forvirret. Ja, fuldstændig, altså, som bare synes, det var sjovt at få fat i tusind, og, øh, og det er niveauet lige inden de så går ind og begynder at tegne på væggen i stedet for. Øh, jamen, det, er helt, øh, det er helt skævt, men det er jo ikke det mindre, hammerne effektivt. Altså, øh, fordi sandheden er, at øh, det er en af forklaringerne på, hvorfor republikanerne har så godt fat, i, øh, i magtapparatet, øh, også på Capitol Hill, øh, igennem de seneste mange år, på trods af, at så mange demokrater mm. egentlig har stemt, mm. så har det hele tiden været, at øh, republikanerne har haft langt stærkere mandatrepræsentation, end deres stemmetal egentlig, en til en burde berettiget til. Men de har også forstået, og så er vi tilbage lidt til det der igen med at have sovet team. de har også forstået det der med, at være stærke ude på delstatsniveau De har forstået, mm. at det er der, man kan påvirke tingene, hvis man har guvernørmagten, hvis man har øh, de her forskellige viseposter øh, på delstatsniveau osv., så, så kan man gå ind og påvirke nogle af de her ting, som også er svært at lave om federalt, fordi det er guvernøren, det er delstaterne, der tegner de her valgdistrikter op. Og det gør de sådan cirka, i min af det var 10. år eller sådan noget af den stil. Øh, det er lidt individuelt fra, fra sted til sted. Men sandheden er ikke til stå mindre, at når første er der, så er det det stående. Og så øh, er det som regel gerne sådan, så dem, som har draget fordelen af det, og dem, der især er gode til at det øh, der rundt, det er republikanerne. Og øh, det ser også ud til, at de i 2022 kommer til at høste frugterne af, af det her. Så øh, et råd her for altså, demokraterne, det er, at de måske i stigende grad skal begynde at ret kanonerne ind mod at få fat i nogle flere guvernørposter i de stater, hvor især gerrymandering giver republikanerne en kæmpe fordel, fordi det kan også ende med at styrke dem federalt på den lange bane. Det kan jeg nemlig, jeg kan huske, at vi havde en artikel her for, hvad din uge, 14 dage siden, mm. hvor vi faktisk havde prøvet at regne på det her med, hvad, hvad, hvad, hvad demokraterne henholdsvis, og republikanerne henholdsvis, måtte betale, altså i stemmetal, for hver af deres poster, og specielt på, på senaterniveau, var det, var, det, var det meget, meget markant, fordi at det netop var sådan at sige, jamen, Derhen, altså, der, der står det jo 50-50, men jeg, tror, jeg mener, at der var op omkring 40 millioner stemmer ja, det, til forskel det, det på det, de to grupper. Ikke? Mm. Og, på, og i repræsentanternes hus, der er det egentlig det samme. Det er noget, det er kæmpe forskel på, hvor mange øh, reelle vælgere, øh, demokraternes repræsentanter, dækker over kontra Jeg synes, der er et sjovt eksempel, jeg faldt mm. over faktisk i går, da jeg sad og, og kiggede på og forberede mig til dag. Det. det er ham der hedder Chris Pappas meget populær øh, i virkeligheden. Altså, man ser ham, han er valgt op i New Hampshire medlem af Repræsentanternes hus. Man ser ham lidt som sådan en kommende stjerne i det demokratiske parti. Ja. Ham har republikanerne jo simpelthen udpeget, at ham vil de gå efter nu her til midtvejsvalget i 2022. Og de, de, de, de lyver, altså de prøver ikke at lade som om at det ikke er det de gør. De sidder simpelthen og fuldstændig børnetegner den vilde... Jeg synes, det er et godt billede, du havde med børne, bør, bør, børnetegningen. Øhm, at, at fuldstændig... At alt, hvad der er republikansk i New Hampshire, det propper, laver de nye valgkreds ud af, og propper ind, der var Chris Pappas er valgt og så skubber de alle de blå dele ud af det, der er hans distrikt, han er vist valgt i det, der hedder New Hampshire First District, yeah. hvis vi skal blive helt tænkt, det skubber, det skubber de ud af, af, af hans distrikt. Så det tegner simpelthen et nyt distrikt. Og han har ligesom været ude og kende og sige, ja, det kan godt være, at jeg er super populær. Det kan godt være, at jeg har vundet det her valg i både 18 og 20, og det sådan set går godt, og alle siger, at jeg er god. Men ja, sandsynligheden er, at jeg, der, der, der er rett og slet god risiko for, at jeg taber i 22. Og så er vi altså igen det, er det seneste eksempel af mange i rækken. Fordi det, det er det, man gør med, med gerrymandering. Det er, at man lige præcis går ind og siger, okay, hvor bor folk? Det ved man jo. Hvor bor min vælger henne? Hvor bor de andres vælger henne? Hvordan kan jeg øh, tegne og fortælle på en sådan fæson, så det i højere højere grad gavner mig? Og hvis de endelig skal, nogle af dine klaver, hvor der er blå stemmer, jamen okay. Så tegner vi en cirkel rundt om det, og så kan vi så sige, at det er ét distrikt, men så får det også kun lov til at være ét distrikt. Så kan godt være, at den person, der stiller op, det vinder med nærmest 100% af stemmerne. Mm -hmm. Fint nok. Men så længe det ikke får lov til at forstyrre de tre omkringliggende distrikter, og det så kan blive republikanske distrikter, sådan som de så også prøver at gøre det op i New Hampshire nu, jamen, så lever de også fint med det. Så øhm, det er det, det handler om. og Det altså... kan godt være, det bliver nørdet, det kan godt være, det bliver nøjdet, det kan godt være det bliver teknisk, men det er nok noget af det vigtigste at overhovedet at holde øje med mm -hmm. i, uh, i de næste mange måneder i amerikansk politik. Det er det her, fordi. Hvis republikanerne spiller det her spil klogt og strategisk og kynisk, og det plejer de at være skravet til, hvad angår gerrymandering, så er det en af de sikreste veje til et stærkt midtvejsvalg for dem i 2022. Om det er så er nok til at flippe huset, mit bud lige nu vil være ja, det tror jeg faktisk, mm. det vil være. Mm. Ja, jamen, altså, jeg, jeg, jeg tænker egentlig lidt det samme som dig. De er så gode til det her spil, og vi er netop inde i en periode, hvor der er rigtig mange nye linjer, der skal træffes. Så en tidlig forudsigelse, ikke noget vedmund. det er, at demokraterne klart på stemmetal vinder valget til både senat og dem repræsentanternes hus, men det kan sagtens være, at begge dele faktisk bliver flippet alligevel. Jeg tror, senatet bliver måske lidt sværere i virkeligheden, men ja, det er det, der alt muligt det, det jeg grund, Men jeg tror sagtens, at vi kan se repræsentanternes hus blive flippet, selvom demokraterne faktisk får flest stemmer. Nå, ja. sidste grund. Nummer syv. Det er i virkeligheden, tror jeg, der, hvor, de, altså, hvor man kan være... Være, hvad hedder det, ret fascineret lige nu, det er, at der jo er utrolig ro i den, den hvad hedder det, demokratiske lejr. Mm. Øh, og der er ikke så mange stjerner, der render rundt og synes, de skal have en masse opmærksomhed eller noget som helst. Der er også en vicepræsident, der er utrolig lojal. På et eller andet tidspunkt, også fordi Biden har den aller andre, så kommer der til at bryde noget magtkamp ud. Så er der nogen, der skal hvad hedder det, hvad hedder det, falde til ro. Yeah. Eller der er nogen, der skal begynde at lave noget ballade. Ja, yeah, og det kommer. Øh, jeg er ikke sikker på, at det allerede kommer i år, men det kommer næste år. Og det gør det blandt andet, at det vi snakkede om lige før, fordi der er med et Og det vil sige, hvis man kan se som politiker, at, at taburetten begynder at brænde under dig, så er det altid opportunt at lange ud efter dem, der sidder på toppen, øh, i håb om, at det så på en anden kan mobilisere græsrødets basen, og at man så håber, at man kan redde, øh, redde sit skin af den grund. Men det er, øh, det er klart, det kommer. Og selvfølgelig jeg vil sige, i den kontekst omkring en magtkamp, og hvad der kan give uro, og hvad der kan give andet eller omkring Biden, alder, det er selvfølgelig også det, som allerede fylder nu, og som fyldte også i valgkampen, og som bliver noget, der fylder mere og mere, jo længere tiden går, det er, om han genopstiller, og i givet fald, om han overhovedet sidder perioden ud, eller om han overdrager det til Harris, eller hvad det egentlig er, der skal til at ske. Så det kommer. Altså, det er, det er usædvanligt der er usædvanligt roligt i det demokratiske parti lige nu. Det er som om, at chokket over fire år med Trump, og glæden over, at man nu har fået stafetten tilbage, og man nu kan påvirke tingene i den demokratiske retning, at øh, det som ligesom gør, at man, man lige venter lidt, man lurmer det skal nok komme. Altså, hvis ikke det kommer i... Øh, jeg tror ikke, det, er det kommer i år, men det kommer næste år. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Nej, for det er på et eller andet tidspunkt får folk også... Også selvom de måske ikke har præsidentdrømme i 2024, så begynder der at være øh, brug for at positionere sig. Ja, præcis. Og man kan sige, Venstrefløjen vil i hvert fald hele tiden også stå, og lige nu opfører de så rimelig fredeligt, både Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez osv., fordi han også fører meget af den politik indtil videre. Mange af de lavthængende frugter, han har plukket ned, af nogle af dem, som Venstrefløjen er meget glade for, at han har plukket ned omkring klima osv. Nu er udfordringen sådan netop det her med at sige, nu bliver det hverdag, og så kommer vi tilbage til det, vi snakkede før. Hvis ikke han, øh, altså, han kan ikke tækkes republikanerne og samtidig tækkes Venstrefløjen, og hvis han prøver på en smule at række ud efter midten og ind over midten, så bliver venstrefløjen super. Øhm, og så er der i hvert fald gang i gaden. Øhm, omvendt, kan man sige, sander det til, og han ikke rigtig kan gøre så meget, så vil venstrefløjen også stå lidt og tænke sådan, kom nu, gør nu noget. Og så kan han stå og sige, det kan jeg ikke. Øh... Ja, hvis Biden nu skal være smart, hvad skal hmm. han så gøre? Altså han skal selvfølgelig levere en sejr til midtvejsfaldet 2022. Det er ligesom... Det, det er ligesom det store der. Der har de sørget for at positionere sig svært i forhold til gerrymandering, men de er i hvert fald indtil videre spillet nogle politiske kort rigtigt. Men hvis Biden nu skal gøre det livet så nemt for sig selv som muligt, hvad skal han så gøre? Skal han få landet på den korte bane? Skal han få landet infrastrukturreformen? For det sætter gang i en utrolig mængde jobskabelse, samtidig med at det øvrigt gør noget for, for klimaet også og så videre så skal han landet den her store familie- og uddannelsesreform også, fordi især øh, de her øh, initiativer omkring at øh, sikre billigere nærmest nogle niveauer gratis børnepasning, og også sikre billigere i nogen tilfælde også gratis øh, videregående uddannelse osv., det er altså... Det er fuldstændig som taget ud af Bernie Sanders øh, gamebook i forhold til, hvordan han ville have kørt butikken, hvis han var blevet præsident. Så det kan være med til at sikre ro i gældederne, samtidig med, at det kan gøre vælgerne glade. Og er der noget, der kan være med til også tit at sikre ro i gældederne, så er det, hvis vælgerne er glade. Hvis det går godt, hvis det blomstrer økonomisk, hvis man har følelsen af, at man tror på morgendagen, og der er opbakning til præsidenten. Og det er der i øjeblikket. Bidens approval ratings ligger faktisk ret pænt lige nu. De er stigende i øjeblikket. De sidste målinger, der kom, ligger han omkring 63 det er højt. Det højt også 120 dage inden. Altså. Og højere end det var, da han startede. Mm. Øh, de faktorer er medvirkende til, at der kan blive ved med at ro på bagsmængden. Men begynder det at øh, vise reformerne ikke enten går hjem, eller at de ikke bliver sådan, så effektfulde, som man har håbet på, eller at det går for langsomt eller et eller andet, eller hans opbakning i befolkningen af den grund også begynder at, at krympe, så, øh, så kan det hurtigt øh, blive en meget, meget mere besværlig tilværelse for Biden som præsident, end det har været indtil videre tror jeg er meget, meget rigtigt, jeg tror, der er en sidste pointe til det, du øh, siger der, og det du, kan du lige reagere på. Det er i virkeligheden, at mange af de her ting, han, øh, du, du foreslår, eller det du siger, han skal gøre klogt, det er jo i virkeligheden ting, der også vil tabe til den vælgergruppe, hvide, dårligt uddannede, men som de havde det måske sværest med ved valget her i 2020. Præcis. Jamen altså, det er jo det, det handler om. Prøv at se, om øh, man i høj grad kan, øh, kan få tvivlerne, dem, som faktisk forlod demokraterne i 2016, til fordel for Trump, og dem, hvor man fik nogen, men ikke dem alle sammen tilbage i, i 2020, kan man få dem helt ombord, eller vender de der ryggen igen, fordi de er ikke mere nagelfaste i deres tilhørsforhold, dem, der er kommet tilbage til Biden og demokraterne, end hvis de synes, det begynder at knække igen. Hvis ikke de kan se, at det virker, så... Om det så er Trump eller Ron DeSantis eller hvem det er, republikanerne ender med at køre med, så skal komme nok stå med det store fiskenet og byde dem velkommen tilbage i jolerosen, Fordi altså, det viser i hvert fald, at uh, selvom man havde stemt Obama i 12, kunne man godt stemme Trump i 16. Og det er også min påstand, at man kan sange sig stemme Biden i 20 og stemme republikanerne igen i 24, hvis man er en, en, en hvid mand uh, med en måske mindre uddannelsesbaggrund. baggrund vælger er bare illoyal. Sådan er det bare. Så er det bare. Lad det være ordene. så er det bare. Der Biden har masser at arbejde på, republikanerne har masser af muligheder selvom det virker kaotisk i øjeblikket. Det her det var kampen med Amerika med mig, Lasse Pedersen og med dig, Anders Aune. Og Jep. Og husk at du kan støtte os ved at blive medlem af kongressen. Tak for i dag.